Alhamdulillah, As salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Allah në falëndarojmë dhe vetëm përti ndim dhe falë e kërkojmë ndërsa ne vajdojmë sënë të melejën Allah Jalla Ho'ala me takimet e zakanshme dhe me temën e shambujet e Koranit Tëndhuwar dhezra dhe motra në takimin në kaluar Kemi fëlluar një shambull tëri nga shambujet e Koranor Dhe që kejmë përmandë se është në lidhje të ngushtë në atë shambullën më herëshëm Andaj jemi duke folë për shambullën e gjenetit në Kur'an Dhe kemi thënë se Allahu Gjallahu Ala ka folë në shumë surë për Kur'an Mirë po shambullën e këti gjenetit ka siel në dy ajetë e Kur'anore Njeri në surën e rad dhe tjetëri në surën Muhammed Dhe kemi shëruar disa gjyra që kanë të bëjnë në përgjithi lidhe me gjenetin ku yemi munduar që t'japim një përgjigje në një pyetje të madhe se çka do të thotë gjeneti për mua. Çfarë kuptimi ka për mua gjeneti? Dhe kësaj pyetje yemi munduar t'japim përgjigje paraforsur me një dhjetë pika që kanë kaluar në deshën e kaluar. Sonte me Lena Allahxhola do të mirëm zbashkë me juve me një element të rëndësishëm që është përmendë të këtrajtimi i shambullit të gjennetit. Sikur që kemi filuar me shambullit jetës në këtë bot edhe kësa i rada përfiloj me elementin e njët, por normalisht të ndryshum mes botës ose mes jetës në këtë bot edhe ahiretit. Sar është trajtu gjennetit në kurant të ndëruhë lëzër, pa dushim se trajtimi është bërë duke Përmendur e dhe sa gjera interesantën lidhje me këtë vend Një nga ato është edhe Aja që Allah e ka përnë në sun e rad Ukuluha dhe imun vëdhilluha Ushimin të është i përherëshëm Dhe hi ati është gjithashtu Dhe gjithashtu Allah e gjalli ula përmend shumë vërnë Në kërën khali di në fija ebeda Ata aty dhe të mbesin për gjithmonë, përherëshëm Andaj, dhe të lasë më sonë të për këtë element, të për herëshmërisë së gjennetit, që kanë nënkuptan dhe që farë dhe më thënje ka për neve, kër Allah o thëse, atje dhe të mbeteni për gjithmon. Filimesht të ndëruar, les dhe motra, kam dëshirë që trajtimi jonë i kësajteme për gjennetin, mësë të jetë trajtim si kur që kemi të sekë dhe të tëtë të i natyres e imaginatave, Dhe qka qka është shumë e mirë dhe shumë qef, mirë po pandë një reflektim dhe pandë një ndikim praktik njëtë një përdithshme. Po, gjenetisht në botën tjetër është, në ahiret. Mirë po ka lidhjet në gusht me këtë botë. Pra ndaj, nuk, kësi kurse kemi cikë, për të arrit gjenetin, duhet kuptuar drejt dënjonë. Keq kuptimi dënjonës mund të kushton me huqje edhe të gjenetit. Për këtë arsuja, në qoftë sëse, jete e kësoj bote është prezente në tretimin e gjennetit, edhe gjenneti është prezet në tretimin e kësoj dunjoja, kanë lidhet në gusht me zvete. Prandaj të flasim për përshkimin e gjennetit, edhe këtë do të munduim me e bojnë shala në njënga ligjeratat, mirë po, aj përshkim shpeshere po kalon në fazën e imaginatës, Dhe çkaçkana askëna poz dim, veç përna përshua, dhe ma po na përshuo diçka më shumë qeft po ime në dispozim, por ai po shkon duke uftu. Do thot po na mban të nxeh, veç kur po ndëgjojm. Pastaj s'po ka reflektim praktik në jetën e përditshme. Për këtë arsye që të mbetet xheneti prezant praktik në jetën e përditshme, jam munduar me trajtuet temën e kaluar çka do thot për mua, këtë dunja, para se të kalojm botën tjetër xheneti. E pastaj edhe Çka nuk kupton për hershmëria. Çka nuk kupton ajo që Allah thot Khalidina fiha. Atje do të mbeten për gjithmonë. Fillimisht të gjithë diëtorët e Islamit, diëtorët e Ahli Sunnetit, të gjithë janë të pajtimit dhe janë të një fiale se pio Allahu xhalla wala lidhje me xhenetin se është i përhershëm nën kupton për hershmërin që nuk ka fund kurrë. Asnjëherë nuk merr fund. Asnjëherë. Do thotë, nuk bëhet fjalë për 1000 vjet, as nuk bëhet fjalë për 2000 as për 1 milion, bëhet fjalë për diçka që nuk ka fund më kurrë. Është diçka përherësime. Asnjëra nuk nuk përfundon. Dhe kjo është bindje jonë. Dhe këtë e kanë dreituar të gjithë diëtorat në këtë kuptim, se Kuptimi i fjalës së Allahut për gjithmonë nuk nënkupton sikurse kanë tentuar të thonë për gjithmonë në kuptim të asaj shumë gjatë. Për shembull, e uh, gjanë me thonë kimë një milion vjet, një krahasim me këtë botë i bën për gjithmonë, por jo me plot kuptimin e fjalës për gjithmonë, në raport me përkohshmërinë e dunjas. Gabim është kjo atë kjo është devijim nuk ka kufizim kohor është i përherëshëm për gjithmon dhe kjo është bindja e, as, e jon si kur që e përmenda më heret do dhëtë gjithë djetar nuk ka mësë pajtim të këtë djetar e elisunin lidhë me këtë qështë jam tër e dyta që ka dhëme këtë tem a thua val pëse kje përherëshmëri në që fse marën parasysh në bëj bazën e qka fit një shpërblehemi Bi bazën e vepërve tona Bi bazën e besimi ton Bi bazën e fjalëve tona Bi bazën e punëve tona Gjitha këto, sa do që t'jëtë mba janë të kufizume Për shambull, njëri ju Prej që ka lindë Deri kur ka vdek, ka folë mirë Kur këtë s'ka folë Mirë po, edhe në qofë se ka jetu një qënë vjetë Ka fundë Ka fundë Edhe në që se ka vepru një qënë vjetë ka fund Edhe në që se ka besu një qënë vjetë ka fund E pëse mundësia për të fitu gjenetin e përkashme Ndërsa shpërblimi i kësoj mundësia i përherëshme Dhe të tëtë kjo është interesantë të me kuptu Në edhim atë komentin e asaj se Allah është bujarë Allah është bëmerës Dhe Allah u gjellë në ura për një vej për shpërbrenë 700 fishë E kështu mëra po Mirë po ka një element Që i takon edhe njëriut këtu E që Allah o gjallë leola Ja ka mundësu që mbi bazën e ti Me e fitu për hershmërim Cilla është ajo? Ja? Ndëllidhët me njëtën e ti Ndëllidhët me qëllimin e ti Besimtari nuk e din Sa ka me jetu A e dim në sa kemi mërnu? Jo mëto Nëndoshta kemi me jetu 70 vjetë Po ndoshta kemi me jetu 50 vjetë Ndo është të kemë me etu 13, apo ndo është të 100, Allahu alam sa ka me etu qdo kush për njevë apëtën. Por na, jemi të përkushtumë dhe të vendosun, se për aqë sa jetojmë, qoftë kjo edhe për hershmëri, na do të imbetëm i besnik asaj që i kemi thunë Allahu Gjallahu Ala, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Në jemi të vendosun, se asë njërë mos me lajthin nga rrugë Allahu Gjallahu Ala. Nëse një njëri, pë Unë e do të besojnë Zotin, dhe unë do të falem, dhe unë do të izbatojnë unë të laot, diri kur të i bëjë 70 vjetë. Mas 70 vjetë dhe unë e mosë e kam njët asë me besu, asë kam njët më falë, asë asë gjë. Qështu e ka bu njëtë? Dhe vdes kjo njëri me besim, kjo besam, në të kuptim ka besu, edhe ka praktiku, edhe ka bu njëtë 69 vjetë. Ska ri 70 djetë A ma njete ka posë një buf 70 djetë Kome e muhu Allahun Gjellewala Kësë hintë të këpër hershëmëri jam të Apo Nga se lidhin me Allahun Gjellewala Se ka të për hershme, ka të për këshme Për dhe Allahun Gjellewala përmen Këtë kategori O minë nësur në ankebut O minë nësi me nja abudullahi Ale harf Ka njerëz të cilë Allahun Gjellewala E adhuroj Do tëtë në teh caktuar E cilë është këtë teh Në qovë se u vje e mira I të me ennevi Qecot Nëse ka besu në laun Ka agjeru Ramazanim Edhe Ramazanim se ka lodh I ka prushnet I të me ennevi Qecot në vepën e ti A përshet ko ka kon mirë që i kom gjinu se u shnosha Në qovë se përshet mu liab zekat Dhe i shtohet pasunia Thetja pasna bo mirë A përshet si dhash Allah u përma shton Kë njeri në se kështu Allah u në adronë në momentin qofë se japë zekat, i dështon të gjarejtë i kjus si japë mua pëtër, në qofë se duke agjeru, do të të smuhët, kjo edhe kur është nështë nuk njënë mua, se kjo e ka të ndëllidhën marveshën me Allah në mbi interes saktumë të përkashur, një të përhershën, andaj edhe trajtimi të i përkashur. Nërsa e që e ka lidhën marveshën me Allah në të përhershme, në qëfar dële situate, kur do qoft, edhe në qovë se dhozë qat, e qatë dhe pakua të pasunia o në petë kome e dhonë në poqa barqë edhe në, në qovë se do tëtë më kushtën falja namazit, në qka do qovë unë prap kome e falë nuk e ditë ardhë mëntime po për atë se Allah më ka e apjetë unë dhe të mbetëm besnik këti besimi kam mërveshët përhershme me Allah në gjëllevalë atëherë shpëllim vje në basë të mërveshës përhershmeria për, për balë Përherëshmëris Pse mu Allahu nuk më la Ndunja përherëshmë me kon Nuk është kja përzjede imja është e ti Ama on kam vendu si përherëshmë me kon Robit ti Pra nda edhe është përherëshmë shmëlimi i Allahu gjenë la për bol Robit Kështu më marvesha me ta Dhe elementi i përherëshmëris Në shemblë e Kur'anit Ka të bëjmë me këtë dunja njëra Para se të kalen të këbotat jetër Kjo është më nësime këpëtu. Gjase sa themi ne Khalidin e khali fiha ka mëmet me për gjithmonë në xhenet. Ky element fillon me u drejtu kur thim xhenet. Jo, në bazë të kuptimit, ky element i përhershmërisë xhenetit fillimisht ka të bëjë me këtë dhunja, pastaj ka të bëjë me ahirat. Për këtë arsye nuk ka vend Kur'an ku është drejtu xheneti e ku ky element i përhershmërisë nuk është përfshirë këtë drejtim. Besoj që është e qartë. Andaj përhersmëria e xhenetit Nëse mëson se duhet të lidh këndës me Allahun xhallahu ta, para se me blimi, hershme, të shkoj tek çës problemi, duhet kontratë përhershme, të pakushtozuar, të pakurzuar, të paafatizuar, s'ka afat, s'ka dencë, marrëveshja me Allahun xhallahu ta. Nuk s'ka dën marrëveshja me 10 parën 2077. S'ka kështu. Nuk ka kështu. Të gjitha marrëveshjet në dynjë kanë afat skadencë. Të gjitha Përveç marrëveshjes me Allahun Xhallahu Ala, s'ka fas kadenca, e përhershme, e kemi në shkrua, e dim ditën kur e kemi vendosur në shkrim, po kuria ja kemi nis, a më kur e përfundojmë, dikush tjetër vendos në shkrim, ta jone japën. Dhe kjo është ajo që besimtarët i jap më kuptuar se si duhet me lidh marrëveshje me Zotin Xhallahu Ala, e përhershme. E përhersmeria nuk kupton çfarë situatë, çfarë rrethana dhe me çfarë lë kostoja. Nuk prish punë nga se përherëshmëria e ka këtë kërkes dhe këtë trajtim andajnë qofë se dëra me e pyth vetën e pse për gjithmon kjo është përgjigja pastaj kalujmë të kato që kanë të bëjnë me bujarin e Allah Gjalluara me rahmetin e Allah Gjalluara nga se edhe bujarin e Allah edhe rahmetin e Allah ka mundësu që kjo përherëshmëri apo të trajtoat në këtë njërë si kur që e përmenda e përmenda më herët Kur sobësojm për harmoninë, dhe kjo është arsyeja për harmonisë. Ndërsa të ndëruaj dozë ndikimi i kësaj harmonie në jetën tonë përditshme. Kjo është ajo thelbi asaj që do ne më trajtuar. Kur unë nëse ti dëgjojmë se gjenet është i përhershëm, përhershëm, me plot kuptimin e fjalës. Atje që shi bjenë, ason asë nuk e dimë, përhashëm, në nuk dimë që shi bjenë nërnu njere kur mësë me dhegë, në këto se dimë. Mirë po, dosane i dimë për këtë dunja, pra ndaj përdojnë me e këthinë këtë dunja njëra, që këtu të jetojmë gjenetin, para se të kalim të këtë gjenetit i ahiretit. Andaj, qëfar reflektimi ka për hërshmëria e gjenetit dunja, si reflekton për bolneve? Për mes ose reflektonë në disa në disa fushë atjetës tonë unë du mi përmenë disa pëjtynë të ndëruar dhe dhe motra fillemisht për hërshmëria e gjenetit e mbanë besimtarin të, të tërje kur vazhdimisht ka qëlimi duke eruajtën nga zhvendosjet sa ma e qartë është për hërshmëria ma e fuqish më është tërhekja E po, sa so me adopt është përherëshmëria, me shpesht është zhvendosja. Kalon, nga se përherëshmëria ka fuqi tërhetë se të madhe, në qovë se jemi të këthyrë ka haja, nuk lënë mu zhvendosë, nuk lënë mu zhvendosë, nuk lënë. Nga se edhin se gjithë zhvendosja është humbje. Sa so do që tjetë joshëse, sa so do që tjetë interesantë. Ibn Kajim e Rahimullah E bjeni shamo për këtë dhe thot Nëse një mbret I thot poplit vet Jam duke ndërtu një qytet Për juve Nuk u a merë mendja Soj bukur është Smunim e i maqenu sa të bukur jam të ndërtu avto Do kinin të kinin te që dëgjë Dhe Nga këtu Keni me shku kur të ju thirëm, ju të regojmë ku është veni. Me shku të kë, qyteti i ndërtu. Pasta ju thotë breti, mirë, po keni kujdes vështë një gjë. Një gjë keni kujdes. Në duhet në një pjesë të rrugës, para se me mritë të kë qyteti, me mjën një drut madhë. E ka, ka me pasë një hje shumë madhë. Edhe aty, do të ketë edhe ujë, edhe gjdo gjënka mirësit, mirë po atë dru e këna milë për këshëm, këna me hjekë. Andë e mëso a bitëni, mëso a bitëni me i ngrejsh atora, tendat, mëratë, dru nga se këna me hjekë, një rrugë, dili, prapë. Së është taj për me metë aty? E kemi qitë për njërës ujët saktume. Ndërso në banë e vëmendin të kë qytetja tja. Nëse njërzit e marrën seriosisht këtë lemrim të mretit dhe mendin dhe vëmendin e kanë të këtetja tje të që atje kime shku atje nuk urzon shpijat për ty është nërtu atje gjithdo pëm anësh që e thretë si bëm për shtypje sa do që tjetë e bukur sa do që tjetë e mirë sa do që tjetë e këndshme nuk i bëm për shtypje nga se mendja atje është të kë qëlimi i fundet jëndër Pra ndaj të ndërru lëzër Nëse njeri ka qëllim jetë në kësoj bote Mirë po gjëtë rrugës Jo shetë me qëllime ansore Kë kërë s'ko me mri Asë nga qëllime, asë o qëllime Gjithë më ka me me duke brev Gjithë më mbrev duke Ka me me duke shetit Nga se nuk ka qëllim jetë Për shamull ti me njëtë në përdeshme Në qovë se delt për i shpis Je nisë me shku me një vend sa këtumë, ki qëllim, edhe natë vend sa këtumë, ka ku kur dhët me shku. Nalë një mikë, të të vesh një kofë, që e tushë, po në vjenë keqë, vëlloj, me gjithë qefë, po e kam kunë e ku dhëtë me shkuat, ja, po. Masë sojtë nalë, dikush tjetër, me, me, me, me, me të shidish ka atur me gjithë qefë, lirë ka ka bëllë, po s'komë vaktë. Kush të kalëzën a ki vakt, a s'ki vakt? Kusht kalzon, a bën mënajt me qëto me pikafas bën? Kusht të regon? Qëlimi që e një se që me shkoj. A tje, nga se e ki kohë, nësë aktur me ku duksh me mrijatë. Qëlimi në bën të orientuar. Në qofë se ke dalë për shpis, edhe zdim ku e të shku. Kusht tjirë nadesh me tërë? A po? Të kiva kësa dush, edhe të gjitha rrugë të qojnë qëlim, nga se ti s'ki qëlim. Nëse këthesh natën, Pas llodhjes më dhe dukou përgjith çdo kërkese, a kthehesh me fitim apo me humbje? Kthehesh me humbje, nga se s'ka rrit kurse me fituar, dukou përgjith çdo kërkesë. E çmos të humbësh, edhe mos të bradash, apo dhe mos të jesh i hutuar, poshtëj të i koncentruar, dhe të jesh i orientuar si duhet, për hershmëria e xhenetit të mund gjithmonë ka duhet, nuk lën mosh vendos. Problemi i shumë mjerë është zhvendosja e është shpesh nga qëllimi. Nëse kjo është qëllimi, nëse çka që është targetet përherësmëria nuk duhet për për për të bëjnë përshtyt për kështmet. Nuk duhet të bëjnë përshtyt për kështmet. So, për shembull ti je më stri katër zgjidhjeve me bletësh këta. Apo një nga elementet kryesore që të ndihmon me të përcaktu çka kimi ble është Kësë gjatëja produktit, apo? Kësë gjatëja produktit. Nëse një produkt këti kime bli përshambullë mish, dhe e shenë aty, njeri a fati i skadins është 2 dit, edhe 2 dit i dhele a fati, apo? Tjetëri edhe 3 dit, e tjetëri edhe 3 mui. Cëllën kime bli? A fati ka me të përcaktu, cëllën kime mara, edhe pse edhe a i ka skadins, po pak ma gatë se që ta bella, edhe kjo a fatë pastaj ka ndikim edhe në shija, ka ndikim edhe në siguri, ka ndikim edhe në shëndet e kështu mëron. Pra ndaj edhe këtu ki shumë oferta në dunja, me a fatë skadense, kur të jo shësh pëjtyne, edhe që pastaj mund tjenë shkaktare me ehum për hershmërin, gjithë mund për hershmëria të manë balansin. Gjithë mund për hershmëria man të manë të nëtura ka duhet me dit që farë për gjithë me jepë ofertëve të tjera. E tjetëra, që ndikën përherëshmëria në jetën tonë të përdithshme, është edhe një fakt tjetër. Kër Allah u gjellë, në në thotë, keni me shku, shpërlim i juaj është gjeneti i përherëshëm. Qëfar kuptimi me rëvdekja pastaj, Vdekja për një që kamer Nëse thuët Allahu Gjallewala Ju ka pregadit një gjennet i përhershëm Vdekja pasaj Qfar kuptimi ka për ty Skop, Nuk ka kuptim për fundimit Nga se ti e kuptan Se nuk qenë ke kryu me marë fund Ti e kryu me met Jo më utret Ti e kryu me mbet Ti mund është mu Bardë për njëtë e njëtë Në faza, në faza, në periudë, në periudha Po Allahu gjennë në ura të ka kryu Me karakter të mbetjes Jo të tretjes Në kjo fillimisht Jep me kuptu se Allahu e ka ndëru njërin Se Allahu gjennë në ura e ka shpëllu njërin Gjithë që ka tretet Gjithë që ka shkon Azë gjithë mbetet Ti ki me met Përëndaj ti e ma i rëndësishmi Kaj të ti e ma i rëndësishmi Që ti ki me met Ti i kryu për me met Shikon e përshkrymin e kiametit në suret e gjuzit fundit. Pjesa e fund e Koranit. Nga amme jetë e salun u nazi ati garka, e të posht, idhe shemsu ku u viret, idhe se ma unë fatarat. Shumë sura që Allahu Gjalla i ka përmën në gjuzit fundit, shikoni si e tëjton Allahu Gjalla u la atë që ka kriuar. Idhe se ma unë fatarat. Idhe shemsu ku u viret. Ke këto janë me me përfundim, fletë Allah u gjellë le vala, se qëllë i ka mu pështil, lëmë shka mu bo. Kanë me kunë kodrat, dhe tëtë pëthu që s'janë fare. Lumejt, detnat, këritë ato që jenë shumë matë muaj se na, shumë matë fuqishme se na, janë kriju për mos me mitë. Asë që s'ka me mitë. Ti ki me mitë. Ty t'ka kriju Allah u gjellë nëra për me mbitë. Prandaj, o ti që ki me met, më suhabit më asa që ka me utret, nga sa jetë që ka me utret, është kryu me të njimu ty me met, e jo e kunder ta. Prandaj, këtu e në kryu me të njimu ty me met, qështë duhet, e jo ti me utret, ato me met, si kurse ndodhë fatë këtë sesht ato. Njëriu që jepët, duke arru qëllimën e po, e tre dëve vetë dëvetën, do boll diç kafe që Allahu e ka kriju me utret jo me met. Si et kurrjo hiç, çka ka me metava? Çka jat nga nga çka ka met nga pushteti i faraonit? Çka ka met? Kurrjo. Dostatuja apo edhe do piramida që vesh turistat mundën të vinë të shkojnë pa diçka. Çka ka met nga a një e filonit e fistekut, qëka ka metë? Ndërse aj është tretë ato me metë, e se ka ditë i shkreti, apo, se ato që tretën, duhet me i tretu, si të tila, ti i e kryu me metëve. A tjo bini shambull gajta e për dhismën. I thjeshtë, nëse e morëm, qajin edhe shëqerin, apo, e vendosë shëqerin në qaj cili vendosët për kanë a vendosët shëqeri për qajn a qaj për shëqar vendosët shëqeri për qaj jo e këndrëta nga se të kish mu vendosë qaj për shëqar apo se këshu më përzi shëqerin po qajn e me me shëqeri këta se vënë kërkosh apo na e tretim shëqerin qaj se qajn e me me shëqeri Andaj ato që tretën Treti e ti me met E ju ti me u tretën Ato e tim, ti Ti më së me metafëm Andaj ka po njëri Përzijet me pasunin e tretët A jo jetë a e si jetë kërkon Përzijet me pushtat A jetë a e si jetë kërkon Përzijet me Shumë gjithë të kësaj bote Që Allah ja kallon begati Ne kemi seru me i shudzu Por ju ti me u tretë Ju ti me humbë ju ti mekon elementi ma i përëndësishëm në gjitha këto ju jo, nga se Allah të ka kryu të mbetësht ti ma i rëndësishme ti e i përherëshme krejtë të ju në më afaskadensa ti e ma i rëndësishme ti nuk ka në dunja asë as kun që ka Allah ka kryu ma të rëndësishme se ti edhe gjenetit që përflasë për te është në shërbimin të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n edhe a i shku a sa i s'kish me met është i ka këtë kujdes të allah gjendlo këtë privilegj allah të ka në ru ti me met pra ne përherëshmëria është argument i kujdesit allah për neve është kënëri për besimtarim është element i optimizmit nuk le janë besimtarim me rëzuj gjithë shkafi ga se ti e ma i rëndësishme ti e këtu ma ma i rëndësishme E ke po kera përshamu po në familje Me po me ndohë një sprov Në është ta krej familjarit Mas shumë të i dhem A maj duhet mas shumë të mu përbi Se nësaj bian që ka bëjnë tjertë Apo Në është taj me thonë Une me këshyrë halal i pari sharëzun qëtash Me këshyrë halal pasmoj zgodzaj me po këtë pun E që ka bëjnë tjertë Apo Andaj nëse ty të rëdzojnë sprovat E ty të rëdzojnë epshet dhe joshet E ty të ka kryu Allah me meti që nërushum e stabil ty të ka kryu Allah u gjën leola me mbetë gjithmon nalt pra ndaj e vet me kryes e drejti e ti gjdo kryes të tërë ka thyrjet saktur dhe ka shtremnim Apo, dhe kuft, edhe me rëgjfarë dhe koft edhe pësosht me gjasë ti e ka një shtremnim ti i drejti nga se Allah u gjën leola ka kryu kajt për ty jo që ti ti është veç për ta kja është e jo e lidhja. Të gjitha janë për ty që ti ti është veç për te. Nëse nuk je për te, asë tonë nuk bon për ty. Po ti bo është për këto, apo e pasta jetë për askon heqa për. Që kja është filozofia e krejtë kësa i puna po për të. Andaj kështë për kanë je që është të bon tjërat për ty. Nësë je për Allahot dhe i për kushtuar ati, krejtë kanë me konë për ty. Gjithë shqa Maje ka thon një pediatër thashëm. Kun li llahi kema urid yekun lekefau kema urid. Ka thon bënu për Zotin çu ai don, ai do të bëhet për ty më shumë se ç ç ti don. Apo a din ti se don Allah më kon ti për to? E dim. E dim. Po. E dim se kurqut Allah më kon na për to. E dim. A i dëmë në konë që i kashna për ta Kashmë besim, kashmë pun, kashmë vjëpëra Na e dimë sa kësështë E po? A e, e, e, e dimë na Sa so buatë Allah për njëve Korë sa dimë atë Korë nuk e dimë Ti nuk e dinë Lojë ndërruar Motër ndërruar Sa herë t'janë silë virus A vdje kje prus E i ka që Allah dikën të tërë të përën A se ke po atë A po? Bëllu për te Sa so sprova, sa so telashja Sa, so, sa so tjera I ka shvendos nukon të tër, të tërë Duket ruj ty Edhe në gjungë edhe i zjuar Edhe në, në shpje edhe në rrugë edhe këtë dë qoft Ajt ka rujt Vec banu qësh ajt dënë për te Ajt bëhet për ty ma shumë Se që ti me ndënë se ajt bëhet për ty Nga se ajt ka kryu Ti me met Për këtë arsuj edhe I ka dërgu mësime që mbesin Nuk të retën Gjdo gjë e kësoj dunjoja, tretët. Mi pëmsimet e pegamberve nuk tretën. A të mbetin. Dë vërteta të pa kontestushme. Pra nëj për herëshmëria, dërgënë dhe këtë mesaj. Mesajin e nderimit, kënaris, dhe mesajin e asaj se ti je kriju për me metë, krejt tjera tjën, për me u tretën. E tretët të nërru dhëzër, reflektimi i përhashmërisë ende vazhdon me ushqyrin e ëndrrim. ende vazhdon me ushqyr optimizmin. ende vazhdon me ushqyr një një disporim më drejt posaçëm tek besimtari. Ti jënë ka dhunja, po. E ki veten tonë më spa. Mbaspa ekipe të dona, po. Pastaj të kap pa Allahu edhe shtëpi. Nështë no të kejpa dhe tokë, të kejpa Allah Gjellohet dhe fmi. Mirë, po shpesherë Allah Gjellohet të dërgën sheja, se s'jën tuhet, këto. A po, a dërgënë Allah Gjellohet s'jën tuhet, përshemë, po ta qënë smunit, me të kazu që, a përshemë, nuk është njëta ju, të se kur du t'a marrë. A, a dërgënë smunit. Dëmonë, në dunja, këtë kuptën e drejtë, në dunja, gjithë herë lkundet prënë Nga së është e përkashme E pasështë e, pasë e përkashme Lëkundet prëndësia Gjithë mund, sërtë Mushët mene se e jemi është Që në lau diqka me të regu se Nuk është e jo t'ja Ma di dhe kur habite shumë ta merkejt Ja ty të merë, ja ta merë ty ato. Njona ndodhë Ndërsa në gjennet Nuk ka kësë lëkundje Për hershmëria të bën Zëtni në gjennet Nga se Allahot ashabul gjennë në ti Apo, ashabu lë gjenne qka është ashabu lë gjenne s'ka thonë Allah o gjellë ura në kuran ashabu dunja Apo, sahib në gjuhë në rabe është me një nivel më të naltë prënësis se këtë që e kinë dunja andaj nuk likundet dhe nuk kontestohet prënësia jotë në gjennet se kurse në këtë botë absolutisht endim shumë mirë endim prënësia në të ndë në gjennet shumë ma shumë se këto Nësi fillimisht për hershmëria tjep me kumptu se Kur s'ka me ta marë mua tënë Apo? Për ndaj tjep me kumptu se Për në real Zotëni t'aman je në gjennet Për shkak të për hershmëris Nuk mund bërsh të për shkak të për kashmëris Sënë bërsh tëmë Andaj zotëni t'aman je E jotë jasht Me pa mundësi Të marjes kur Me për hershmëri në gjennet është Në gjenët veqëritët begatia, nuk ka paksimur, sot dunjaja vërë, a ka mundë si njëri për shambu në gjenët, mas në qivjetë e fukararë, i ka hongër këjtë, që ka posë, më mejtë për ato, a ka kështu? Ska allëz një kështu, nuk mundë është me harinë, nuk së, së kështu, a ka mundë si për shambu luftu bo, edhe ajinat më hollë atje, ja ka morë ti më hollë së topën, a ka kështu Allah e ka qohetur shtëpia paches, s'ka luft në gjennet, s'ka konflikte në gjennet, ose për shambull hile, a ka? Hile. Për shambull, i kitë një, një milion hekter, atje, Allah e msa ki, e a i kërshia atje, o t'ja jaran, edhe, ta merë, ta merë, për shambull t'i merë, një qënë mi hekter, a ka kështëm? Ja, s'ka kështëm. S'ka kështëm. Je i sigurët në pronë Po, a i sigur në du një? Jo, vëllavët. Ka mënë si të kontestuat edhe vetë vetën e hera vëllavët. Të kontestuat prënësia nështë të mbi këqyja mbi thminë të nuk dinë me këqyjurë, të ta mare thminë, së më dinë me këqyjurë. A ndodhë? Në onë nuk i sigurët asë mi e vladin të në. Doshë me konë gjithë mund i kujtësëm. Asë në pasunisë i sigurët, me bo me konë, me keqë përdorë, konfiskot, e kështë të më mëralë. Andaj, elementi përheqëmëris, dë bënë zëtëni. Elementi përheqëmëris, të japë shenja, sa atje është prënësia rralja, me përmënësi të konfiskimit, dhe me përmënësi të marjes të zurpimit, me përmënësi absoluta, kur, së mund më ndodhë të japëm, sa Allah u gjellohë, kur të japë, mështë të mërë. Nuk ka së provë, apo, Nuk ka së provë, në gjenët, a ka së provë, nuk ka, të nëtë, bollëk e ka, po së muhë të ngrati, sun për delë, as dy hapa me e knatë shpiritin barësit që e ka nërejt që 50 vjetë atë, e po, a ka kështu në gjenët, së ta merë, kur kush hisen, atje qepë të nëtë, së ta merë hisen, po së kish nëtë, a ka kështu, nuk ka kështu atë, andaj elementi përhëshmërisë tjepë me kuptu se, ti e zotëni nësa ato e fitë të nëtë Ti prëna rralë nëse atë e fitan Pre Allahut është Po e Allahut është I kujtër gjerneti, i ti është Aj është që e ka krivon Edhe aj është prëna rralë Mi po aj teja për ty të bënd ty prëna rralë Me marveshjën e për hershmëris Ndo njëtë në shku më të më tënë Këtu e këna në shku që shto apë të punën Edhe aj këme të dhona të jatë Pra ndaj të ndërnëzër është diqka me dë Për ndaj Nuk Nuk e, Habitat Nuk hutohet Mas prënsi se kontestuar Për ta hub prënsi në garantuar Këtë se për njëri Allah Këtë se për njëri Për ndaj Allahu Gjallura në Koran ka thënë Në fillim surën Beqara Për ata që janë të devatshën Për ata që e dojnë gjennetir Për ata që e dojnë shpëllimin e Allahot wa mimma rëzëknahum, jun fikun. Nga ajo që na u kemi dhen, ata japin. Kjo është e dunjasë. Apo? Nga ajo që na u kemi dhen, ata japin. Ndërso, në gjennet që ka thët, uri thë të muha, bima këntum të amelun. E keni të rashëgu këtë gjennet, e këm prunë, ka qenë prunë Allahot, se si një kun një këtu, po sa keni ardhju, e trasheguat këtë pronë pe i kujtë, pe i Zotit. Për qëfar arsuja? Bima kun të mta amelun, për, sh... për hirë të aso që ju keni vepru. A ne edhim se gjeneti nuk është i barazvlef shumë me punët tona. Mirë po prëndësia bënë këtë, dë bënë prëna real, për shka këta aso që ke punu. Edhepse, ti edhim se nuk është qëmimi real, në shpërblemë se shumë ma pak ke punu për bol asaj që i ke fitu përndaj për, për hërshmëria gjithashtu dërganë mesore të prënësisë reale dhe asaj që quët zot një lak të aman që është duhet që atje ki me konë, me leviz ku dush edhe që ka dush edhe që farë dush me gjithë ato përshlimit e tjera që kanë të bëjnë me, me gjennetin tjetër element i rëndësishëm është që kanë dhe lidhe me për hërshmërin e që kor reflektim, reflektim këtë botë pa asë më shkuatja këtu ko reflektim është largimi i përhashmëria e gjenetit ndikon është ilaç efikas çirim me lenin allah xhalla wala largon brengat dhe shqetësimet largon depresionin largon largon stresin me sikur të ish si me dorë si të paramenën për herëshmërin, apo gjithë thë shqecimet dhe ngarkeset e dunios lërguen me lejnë aloqën dhe gjele luogën. Nga se, qka ishka këto njëri depresën këtë dunio, ose është enderlidhur me faktorin ku, për shambull, për koshmëria, dikën që ka posë dashën, ose dikëka që ka posë i ka dola fati, së është mua në pa mundësi me u ambientu me këtë mungjes goditet nga nga rkesa, depresionja, kështë mërra ka njerës për shambull i ka vdek baba, nona, gruja, burri edhe alasune mërë vetën se nuk mundet me u ambientu me këtë mungjes s'ka mundësi me u ambientu në qovë se e inkuandran element e përheshmëris apo kjo mungjes merë karakter shumë përkashëm Vec edhe ti dush me shku taj, sa e të të pritë, është të avton. Apo, jetë përgjithmonë me tatja. Andaj, elementi për e shmërisë, kurën plagët, plëcën mangësit, shërën depresionin, lërgën friken, e kështë mëral. Ose të këpërënsia, njerët kanë shumë, ve sa ma shumë njerët kanë, ju shtot frika ma tepër. Apo, ma parahat flenë ata që kanë shumë, sa ta që s'kanë. Se bajgit duhet shumë me menu. Sa so ma shumë zgjenot, apo ngushtot, qështu e ka dënja ja, dënjaja. Dënjaja qështu e, apo, sa so ma shumë te zgjenon, ma shumë vetë vetës ja ngushton. Ngushton kën ja ngushton, kohën, ma pak kiva, këta një për punë tira. Ja ngushton gjumën, ja ngushton në rëhatin, ja ngushton shumësene, se duhet ta një me menu për shumësene. Ndërsa, gjenjeti është taj që të regan që, këtu, qëka ki ki, qëka ski, qëja atje, apo? Atje e kira alesh Qka ki qef më smidojnë a fati qenë ato në tonë? Po. Edhe jera atë, s'hupi kur? Kur s'hupi? Përgambiri sa oselle me pat një kurban, kështë të thyrë. Dhe i tha, a ishe së radjallana, shpërndaje, shpërndaje o fukareve. A ishe e dintë se e se përgambirës e mja kuna e kështë e përqef kufshën. Apo? Dhe, këtë nuk e shpërndau. Tha, këta me hungrë përgambirat samë. Dhe i tha përgambirës e shpë i lëllë ketif, beq kofshës është përndava. Këjtë, të atë e kumrujt për ty, thë të thërën e paskerujt për eq kofshës, se qke e hajmë se kem qënë atonë, e po, andë atë që të pëlqen me pas në atonë, gjithmonë, që të në atonë beqë atonë, atë që si ke, si ske, haje qëto, kryje qëto, s'ka problema, të. nga se elementi për hershmërisë, Sillë qërësi, që kur s'ki më nda, edhe kur s'ki më e hubot. Kjo është e këndshme, kjo është shumë e mirë, kjo është shumë e nëzetë shumë, nga se kur s'ki për çka më të utë. A donë me konë me familjen tonë në gjennet, kur më s'mu nda? Le gjenetin, habitat. A donë me konë me familjen dojë gjithë mund, kur më s'mu nda? Po, që t'i në tonë veç e tonë? Kur s'ma shumë? Kur s'da është? edhe me bu mu da, dalin dole të rahmeti, së kemë qara, për sprekin depresionit dhe stresin, apo, nga se i kemi qitë vend sigurit, inshallah, nëse ju këne të gati, apdo me konë, me, me, me djalin të anë, me grun të anë, si kurse Allah u gjellore, ka përmen në Kurën, kanë me hi, gjennet familje, familje, jo damas, atër, nga se nuk plecojt në cijet damas, përve se kur zbohet, me i të bashku, zbohet, atërë, i gjënë Allahu kompenz me zafësin. Për dyqështë, si danë Allahu gjëllewala? Nuk i ndanë. Për ndaj, ata që jënë bashkë këtu, të lidhër, për hirtë për hershmëris, qashtu ka mekon gjithëmon. Ata që i ka lidhë për këshmëria, qashtu ka mekon atëm. Dohon, përkashën në gjithën. Për ndaj, Allahu gjëllewala, thënë Koran, el ekhillahu jëvme idhin, ba aduhun, aduhun li badhë. A ditë, mishte afert, kanë me kunë, në damë një për, jo bashkë, illëll mutë të kunë, përveq ata që janë lirë në emërë të dhebëshmërisë. Pandaj, dëbarahat, që të sonë, lërgën, stresë, depresionë, e kështë të mënotë. Kërkujmë kësi reflektime, në kësi ndikimi të përheshmërisë, në jetën tonë të përdeqme. Dhe, pika e fundit, o më në mënën pika, normalisht, e, <coughs> e temës së përhershmërisë si element i rëndësishëm në trajtimin e gjenetikës është <coughs> veçoritë e përhershmërisë e pam besimin tonë për botën e përhershmërisë arsyen pse përherësia ndikimi i përhershmërisë jetë në jetën tonë përditshme dhe elementi i katërt i trajtimit të gjenetikës është veçoritë e përhershmërisë ja shumë interesant Një nga veçoritë kryesore dhe karakteristikat kryesore të përhashmërisë është Aja që ka përmendur Allahu Celle Jalaluhu në Suren Kahf. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatu al-firdawsu nuzula khalidin fiha la yabquna anha hawlan. Ata që kanë besuar në Allahun dhe ata që kanë bërë vepra të mira. U takojn jannet e Firdawsit A tu kanë me qenë në vend banim për ta Për her kanë me mbetë në tu La jebgu në anah i vala Duke mos kërkuar asë një herë të larguan për e ty në Kjo nuk është veqëria këse dunjaje Apo Për këshmëria se ka këtë veqëri Për hershmëria e ka E dhe pse ishtë dashme kone E kondër ta Apo Simbas arsyës njëzore Qysh e kondër ta Po me thonë përka shumë të kime konë që të e pranaj. A ma përherëshumë kur-kur, mirë bala, a ma kur-kur s'komendallë për këturita? Me dunja përherëshmëria në kuadat e përka shmëris është bajat. E kuptove? Nuk kanë njerëzë, kanë palata, a ma denë shketin e lo, denë malë pak. Nështë të kejtë mirë i kohama, ljodë dhe dikur. Gjenit nuk është shtratë. Nuk ka me lip, Allah u thët, kur? A ka, ka halon e gjëna tjera pa të dhishka se kështu të ashtu e krytëm keqa patë të pomi, kejtë vendët? Ska kështu. Kja është e veçante e përheshëmërisë. Gjithë mund ka përthrirje. Gjithë mund ka interesantë. Parmena atë dirin pa funësi. Përthuaj se jehi sëtë. Përthuaj se sëtë përshë. Gjithë mund ka përthrirje begative. Kja është e veçante. Edhe kja është shp Sikur që përhershmeria është shpërblem i përhershmisë e marveqës, edhe mos transferi është pjesë e shpëllimit, e qysh. Edhe tinë këtë botë, ditë përritë ke falë namaz dhe kërsh të ka po bajatë. Apo? Kërsh të ka po në vëllatë qyshku, ladhëm të u falë, a po në përshunin një avdet. Nga se të gjithon namaz e ka të veçan të në vetë, subhanë Allah. E falë sa banë, tjetë përritë imë është. Kër të e falë dreken, nga se të sabaj kohë 4 e qatët, 2 sënët 2 farz, e 2 farzë, e ta një kohë drekë a 10. Tjetër është. Edhe për etimit të një është tjetër, edhe në sabaj më knaqë, për që në ndrekë, dy shma posaqëm. Edhe Ramazan në kalumi në knaqë, në këtë Ramazan, gjithë nën kohë dhe qëka 3. Para më në, Allah u dërgën argumente, se edhe në dunja, dhe qëka e vazhduushme, dë bu se njëri ju nuk kërkan asë njëherë zhvendosje, nuk kërkan asë njëherë transfer, nuk kërkan asë njëherë që të leviz nga i verë. Gjithë mund i doket interesantë. Veqërije dytë e kësoj përheshmëri është se të nërodhëzër e veqanta e përheshmëri si njënët është se nuk ka smundje edhe nuk ka lodhje. Një njëri përshambullë që Karnu gatë në dunja 130 vjetë karnu Po thamë kusimisht apo. Parin me ka, ka karnu gatë Ka poa, ka poa, ka shërit Me 155 e rësmu E dhe shpeshë u luodh E dhe petë i do këtë interesat një qime që ka nuodhë Me gjithë të smu, smu E dhe petë ka qepë në rënuodhë Se po në dunja Paramendëje një jetë gjatë të përherëshme Po pa po u smu kërë Edhe pa po u luodhë kërë Edhe pa po u mërzitë kërë E kjo është e veçanta e kësoj përshmërije, që e ka pregadit Allahu gjëllë, levala, por obë të tjetë. E veçanta e kësoj përshmërije të ndërullë o zërë është edhe që e të sejka në fillim, në të kësoj pike. Kësi kur që e ka përmend djetarët, se gjdo begati në gjenet, do të të ka karakter të ripërtritjes, ripërtrit. Kur si në gjenet njejtë, duke flunë nga vedvetja, përmend të për pegamberi sallallahu aleyhu sallam, se njerëzit në gjennet kanë mundësi, si kurse kemë përmend, me pa zotë në gjennet gjellalu. Dhe ata ditë në gjuma, si kurse janë të bunë, dë njëatë të bunë edhe në ahiret, të këtregu i quajtë u të tregu i gjennetit. Ate i shunën dhe në miqtë të vetë, shunën dikën që është pak më nalëcaj, e sënërën me ta, ama kanë një ko kur takua dhe e shunën një Kërë këthejen këta njerës të këfamilë ka t'yune, apo këthejet e gruja vetë në gjennet, i thot gruja vetë, Subhanallah, shumë më i bukurit këtu se që e shkua për mëna, në njerë i përtri në bukurit, si e i që e shkua dhe, e i thot këj burri se kërse konë hadith, edhe ju jeni përtri, edhe këtu diçka shumë më bukur që e ka se që e komlonë, Nasi Allahu Jellaluhu ezbukuron vazhdimisht. Për mëna zbukurim i përhershëm. Kur nuk kam mundsi më konë këtë po, një model i telefonit Cordel thush më shja, matmirë, vjetë, të mirë ashtu që shkam marru më atë. Në karkun ashtu gjatë, për më të mirë nuk di më çishë mori më të mirë. Shkojnë 2 vjet bajat dogët atë, çka ka marru hallë kopa. Apo në xhennet Allahu Jellaluhu ala e për tri vazhdimisht. E ando u ku zbukuru xhenetin para me na pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranimi e 400 vetë ka thon te ko çka s'ka pas yne dhe çka s'kan dëgju veshit at çka s'ka kap imajinata e njëri se për të qen imajinata e njëri çka ka atëru qun çsto pranimi e 400 vetë sa so ka ndru dhunjoja pranimi e 400 vetë E bënë që kjoja ditë në dvakt për shemë, në dvakt. Në dvakt përgjambërit Alehi së të zëmë. A ka mujtë me thonë dikush? Me thonë përgjambërë e sëmë. Ka me pasë zbukurim dë njoja? Që ka s'ka pasë një uvkurë, që ka s'ka një veshë një uvkurë, asë i majhën se ka rogë. A ka mujtë me thonë që shtë të? Po. A ka dojë që shtë të? Po. A që është zbukuru, a që ka zhvillim, Një një që është ka përnu njërën të kaliumën që unë e këtu 5.000 km foli medikanë dhe e shonë fotografie për të në vizë. Kja asë imaginatë së, së konë njëzë e kjo përpana. E shumë tjera, të, e shumë tjera. Me dë një sa kanë rrua përënë, nështë kjo ati së në rënë. Pra përësot e themi një si kurse para një mje 400 vete. Këtë kjo zbukërimi dë njëzë e kjo zhvillim se ka le vizë sa këtësin e këtia diti për bolë gjenet, a për sotështë heqenë. E të të të keme qështu jetë. Vazhdimishtë, Allahu i thë gjibrilët, e urnon gjenetit, zbukurau, zbukurau, zbukurau, dherë e sot vjekua me i në të banur e banurë gjenetit. Edhe kurësinët ja, vazhdom procesi i i zbukurimit, që gjithë mund tjetë, për besimtarim, e re përtrirje, e re diçka. Asni herë, do tëtë, e pravuar maherët, gjithë mund sefte. Kjo është ajo që e jepë të bukurën e shpëllimit e Allahu Gjellewala, për sësmarin e ti, se nuk të pagun asë korsë si kursaj. Sado që të frohën shpëblime, jenë me model të fundit për kohën që e ke marrë. Mirë po, kime pas nështë ajumër e në po dhe modeli tjera, ndërsa me gjenet nuk është të apërën. Nuk mund thime se zbukurime në gjenet janë modeli i fundit, apo? nga sahat e din veç zot e Gjallaluh. Dhe kjo i jep shija durimeve, dhe kjo i jep disponim besimtarit, dhe kjo i jep qenacit posaçme se ka çili qëllim ai është nis. Këthe e fundi që duhet të cek këtu ndër uazën nga veçorit e qsoj për përhëshmëria është se kuptimi i drejtë i përhëshmëris që në pa realitetin e jetës së mirë. Veç nën hyje përhëshmërisë kuptohet drejt jetë e mirë. Kjo është e veçanta e përshmërisë, që aja është jetë e mirë, si kërsa Allah gjëllëve thotë, o inë në darë lë akiro, lehjë lë hajëvanë. Bota të tërë, që nëmë kuptohet gjenitin, aja është jetë ataman, aja është jetë e realë. Përëndaj, e veçanta e përshmërisë është se realiteti i sajë, bënd që gjdo gjithë përvecaj të djetë pastaj një loj ëndra për e timi i këndëshëm e kësut është jetë e kësaj bote si kur që jetë i minësikë për balë ahiretet kjo bot jetë me ato përshlimet e shkreta por për balë roli që i kemi këtu i merë përshlimet e bukra edhe kjo është mësatarja që duhet me ndjekë besëmëtarjet në kësaj bote dhe ka tjera komponente të rëndësishme të inkuaduara në tretimin e shambullit për gjennet, së në të ishte vetëm për heçmëria. Ndërsa, do të façdojmë në shale edhe me elementit e tjera, të këti tretimit, të këti shambullit që, ta kuptojmë drejt shambullin e Kurarit për gjennetit, por jo me imaginata dhe iluziona, por me hapa, konkreth dhe praktik, që edhe në këtë bot, ta shiojmë këtë gjennet, edhe në këtë bot të jetojmë këndë shumë dhe mirë, që pas ta i të kalojmë veshka e mira, prejtë mirës në matë mirë, si kur që e kemi sejtë këtë të të kime të kaluarë. Allah në e bëftë vendbanim gjenetit, dhe Allah në mundëso që edhe njitë në kësoj bote, të jetëtojmë në njitë në gjenetit të adhurimit, Allah u gjellewala dhe dashurisë në dërsjaltë dhe raspekt në dërsjaltë. Dhe luësëm Allah në gjellewala që në mundësojnë të tojmë faqëbarnë, dhe nga jeta e kësoj bote, t bote t قدير تقبلنا شؤونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه